Будь-яке утручання зовнішніх сил може усе зіпсувати. Як вважають інші присутні? Зависає пауза. Я згодна. Вона наша. Голос належить Сомнамбулі. Наша! Луною відгукується русалонька. Не знаю! Цього чоловіка Хелена назвала спадкоємцем. Не знаю! Голос галерістки. Наша! Оксамитовий баритон – Олігарха, вона така мила, підхоплює Туве Янсон. Я не знаю, це промовляє мандрівник. Занадто мало часу, щоб визначити. Отже, продовжує технолог, шість проти двох. Двоє утрималися. Хтось аплодує. Хелена упевнена, що це Тувеянсон. Але як знати напевно, що пробудження відбулося? запитує Сомнамбула. Технолог прокашлюється, налаштовуючись на довгу промову. Навернення, каже він. Прошу зауважити, навернення із психологічної точки зору пробудження душі. Це і є наверненням. Ми всі знаємо, що це таке. Але не кожен з нас може висловити те, що він чи вона відчували під час цих метаморфоз. Отже, пробудження душі на першій стадії характеризується втратою душевної рівноваги. Згодом відбувається перехід свідомості з низького рівня на вищий. І як винагорода за всі душевні муки – трансцедування. «Ви говорите, як божевільний», – уриває його Веронезе. «Хибна звичка прикидатися». «Я кажу те, що знаю», – суворо стверджує технолог. «Але якщо ви прагнете простоти, можу пояснити». Це, до речі, стосується вас усіх. Не даремно ж ми нині разом. Отже, людина, а точніше її особистість, народжується і обертається у колі військового власного світу. Протягом всього життя ми існуємо у ньому і керуємося кількома інстинктами, тими, що успадкували від своїх пращою. Їхні назви ви знаєте, їсти, пити, захищатися, продовжувати рід. Інстинкти є інстинкти, Більшість із нас живе так, ніби є центром Всесвіту. Це щасливці. Вони живуть як трава. Але є й інші. Ті, хто внаслідок якоїсь події виходить за рамки індивідуальної свідомості і приєднується до Всесвітнього розуму. З маленького вузького кола вони раптово потрапляють у безмежний світ буття. І це безмежжя поглинає їхнє мізерне індивідуальне існування». Майже непомітно для себе. Людина прослизає зі старого Всесвіту у новий. Так трапилось з кожним з нас. Тепер ви розумієте, чому ми разом? Нас не так уже й багато. І ми повинні оберігати одне одного. І, і жаліти тих, хто... хто живе як трава, підказує Туви Янсон. Так, підхоплює Веронезе, це те саме, що стояти близько біля велетенського полотна роботи Мікеланджело або Леонардо, і бачити лише кольорові плями та борозни від волосинок пензля, і не знати, що становить вся картина. Так, їсти, спати і продовжувати рід – це ще не все, щоб мати право називатися людиною. Бачити світ у цілому – ось головний результат навернення. І ви вважаєте, що вона – «Може бути з нами?» подає голос галеристка. Хелена уявляє її витончений аристократичний профіль і трохи відсторонений погляд іронічно примружених очей. «То певно, що так, каже технолог. У неї сильна воля, чудова інтуїція і насичене емоційне життя. Це три умови для людини, котра здатна відчути навернення. Зрештою, Зрештою, ми усі говорили з нею. Жоден не відмовився. І, прошу зауважити, вона не ставила дурних запитань. «Зрештою!» – луною підхоплює олігарх. «Зізнаймося відверто. Ми всі її прихильники». «Це правда!» – відгукується галерістка. «Так!» – каже мандрівник. «Згоден!» – тихо промовляє спадкоємець. «Отже!» – підсумовує технолог – «Десять з десяти – вона наша». Чути, як хтось, звичайно ж, Туве плескає в долоні. Але ж треба, щоб вона про це дізналася.